Та знаю, раз на десять літ відвідуєте нас От чи не краще було би перенестися кудись ближче А то тая ваша Боснія десь за горами, за ріками Навіть вибратися до вас не можу Хоч і рад би побачити, як ви живете на своїм господарстві Про перенесення й мови бути не може Ого, а чому ж бо то не можна? Держава скрізь інженерів потребує Але не скрізь ті самі порядки в окупованих краях інші ранги, скорші аванси, більші платні. Вас двоє, можете й меншої платнею вдовольнитися. Так воно, прошу, тата, здається. Збільшує на меншу перейти, то важко. Ми з теперішньої ледве виходимо на своє. Отець Лецький сміхнувся. Видно, маєте великі вимоги. І, може, жиєте понад стан. Мусимо жити відповідно до свого становища. Але я не про те хотів казати. А про що ж? Гофрат поправився на кріслі і відкашельнув. Не хотів би я, щоб тато добродій і зле мене зрозуміли. Гадаєш, я вже добре й зрозуміти не можу? Ні, не те. Тільки питання, котре порушити гадаю, дещо, так сказати, скорботливе, дразливе. Потребуєш грошей. «Властивого не потребую, але якщо тато добродій мають, то возьмеш, правда?» Гафрат скривився. «Не маємо власної хати, а недалеко від тої кам'яниці, в котрій мешкаємо, є гарна віла на продаж, навіть дуже гарна, не надто велика і не мала, якраз для нас, прошу, тата, з городом і, так сказати, зі всіма вигодами». Можна би навіть коні тримати, бо мені доводиться часто їздити на комісії, а фіакри багато коштують. І не те, що свої власні коні, але, але що? Наші резерви невеликі, і тому якщо тато добродій мають які ощадності, то чи не було би вказане при тій нагоді, що ми тут є усі четверо, септо ми і фільки, чи не добре було би, кажу, розпорядитися ними? Отець Ілецький, бо щось у метриках забув. Листував і шукав чогось. Настала прикра мовчанка, ніби тиша перед бурею. Говрат не знав, що з собою робити. Невже ж старий йому відмовить? А може він розпорядився вже своїм маєтком? І як тут без відповіді відходити, а сидіти й мовчати також глупо? Чогось такого не сподівався ніколи. За кого його тесть має? А тесть... Найспокійніше в світі нипав по метриках, аж нараз замкнув шафу і ключ сховав у кишеню, тоді випрямився і на десять літ зробився молодшим. Я грошей на віли в чужих краях не маю, промовив голосом, якого фрат ніколи не сподівався. Чого ми з жінкою доробилися, то доробилися на рідній землі, і воно на ній мусить лишитися. Мусить? спитав Фрат. Як то мусить? А так що я ані одного гульдена більше по заграниці рідного краю не пущу. Це злочин – виснажувати свою батьківщину, а збагачувати чужину. Досить гроша вивозять пани. Не піду їх слідами. Гофрат задеревів, ніби йому дива мову умкнуло. Тату жартують про бубонів на силу. Які жарти? Щось такого говориш, і Лецький не балакає на вітер. Я гадав – «Ви гадали собі, що ваш тест тільки на те й вже є, щоб для вас гроші робити. Гадали, що йому вже нічого не треба, що він вже з дитинів і з туманів на старість. Та що вам вистачить тільки приїхати і забрати останній крейсер від нього. Але ви собі злегадали, мої панове, ви собі дуже злегадали. Тато не потрібно хвилюється і підносять голос. «Чи мені й того в своїй хаті не вільно?» підкурателю старого батька взяли, розказувати йому хочете. Заскоро ще, заскоро, я голова родини, і як я схочу і скажу, так і буде. Ніхто того татові не боронить, але гадаю, що я, як зять, маю право до того, що тато з мавою нажили, навіть закон «Пан Гофрат з законом мені грозять». А не вже ж остання воля батька й мати – це не закон для добрих дітей? Оскільки тая остання воля дітей не кривдить. Я вас скривдив, пане гофрате, я, що поплатив усі ваші кавалерські довги, я, що посилав вам на подорожі по чужих краях і на всілякі ваші забаги і придебашки. Ні, знаєте, це з вашого боку більше, ніж сміливість мені в живі очі щось такого казати. Це. І свильований тесть так сильно гегепнув кулаком по столу, що добродійка Ілецька збудилася і прибігла. За нею прибіг з гостинного покою Філько. «Що тут такого сталося?» – питала добродійка, перебігаючи очима з мужа на зятя. «Пан Гофрат, приїхали по гроші. й не їхали так довго, бо чекали, щоб ми їх більше позбирали для них на віллу в Боснії», – говорив отець Ілецький. Філько протирав заспані очі і сміявся – «Що тобі, Костик, стрілило до голови? Невже ж ти справді домагався грошей від тата? Не розумію, як можна. От краще, заграли б собі преферанса по Гульденові шпих. Слово даю, що краще». Він хотів цілу тую немилу приключку в жарт обернути, але от цю Ілецькому було не до жартів. Весь жаль, який призбирався в його душі до зятя за те, що забрав йому доньку, від відчужив її від усього, що рідне, вся злість, що з цілими роками накипала в старечем серці, домагалася тепер розрахунку і грозила зривом. Отець Ілецький розіп'яв комір від сурдута і від сорочки, лівою рукою тер чоло, а правою бив по столі, ніби йому від того легше ставало. Добродійка Ілецька приступила до нього. «Тату, Бог з вами, заспокійтеся». Що тут сталося такого? Невже ж Костик справді так забувся? І глянула з докором на зятя. Але зять навіть не гадав каятися і уступати. Я тут нічого страшного не зробив, прошу мами. Гадаю, що до маєтку тата і мами оба вілком маємо повне право. Ніякого права до нашого маєтку, перечив отець Лецький, ви не маєте. Ми вивінували вас славити Бога, Маєте нині свої власні маєтки, яке вам право до того, що ми собі на старість лишили? Зробимо з тим, що наш нам розум підкаже Може в нас є також якісь обов'язки супроти родини і рідного краю Може ми хочемо спокійно умерти і добру славу по собі лишити Так і є, щоб ви знали, лишимо, це я вам рішуче кажу, лишимо добру славу по собі Отець Лецький задихався, руки його дрижали, очі заходили кров'ю. Даром просила його жінка, щоб не хвилювався, бо це недобре для нього. Даром пробувала виправдати зятя, кажучи, що він, може, й не думав так зле, як воно вийшло. Не думав? Ні, він, власне, сказав те, що думав. Сказав зимно й безсердечно, бо відбився від нас і відчужився, бо для нього не ми маємо вартість, лиш наші буцімто якісь дуже великі маєтки. Зять пробував виправдувати, але тесть не пустив його до слова. «І подумати тільки! Сорок і кілька літ сиділи ми з жінкою на селі, трудилися, працювали, запопадали, грейцар до грейцара складали, що могли».